Nani und Nani im Kinderdorf <lacht> ich glaube, die müssen wir ganz Hat eigentlich jemand von euch eine Ahnung, wann wir endlich da sind? Ach, das würde mich auch mal interessieren. Jetzt sitzen wir schon zwei Stunden in diesem engen Bus. <lacht> Ich kriege langsam Rückenschmerzen. Oh, ich auch. Und Durst habe ich auch. Herr Frau Adams, wie weit ist es denn noch zu diesem Kinderdorf? Nur nicht so ungeduldig, Fiss. Laut Plan müssten wir in einer halben Stunde da sein. Ich fühle mich wie auf einer Klassenfahrt. Mit dem kleinen Unterschied, Manni, dass wir keinen Urlaub haben, sondern einen Haufen kleiner Kinder betreuen die uns bestimmt die gesamte Woche von morgens bis abends auf die Nerven gehen. Ach, Ach doch, nun, übertreib mal so nicht, Jenny. Ach. Das Motto unserer Projektwoche lautet zwar Mitarbeit in sozialen Projekten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in dem Kinderdorf auch jede Menge Spaß haben werden. Ja, klar. ja das, das glaub ich auch. Ja. <lacht> Unsere Klassensprecherin hat gesprochen. Mhm. Mhm. Kinder. Mal sehen, was du sagst, wenn du acht Stunden auf kleine Kinder aufgepasst hast. Mhm. so klein sind die Kinder dort auch nicht. Soweit ich weiß, leben in dem Dorf auch Jugendliche, die nicht viel jünger sind als wir, oder? Genau. Richtig, Hani, In dem SOS-Kinderdorf werden Kinder und Jugendliche jeden Alters aufgenommen. Mhm. Sind das dort eigentlich alles Waisenkinder, Frau Adams? Wenn du dich ein bisschen besser vorbereitet hättest, Ellie, müsstest du eigentlich wissen, dass in dem Dorf eine bunt zusammengewürfelte Gruppe wohnt, wobei jeder Bewohner seine eigene Geschichte hat. Mhm. Ja, dort leben Kinder, die aus den verschiedensten Gründen nicht zu Hause wohnen können, Ellie. Mhm. Aber du solltest die Bewohner nicht gleich wie ein Elefant im Porzellanladen mit Fragenlöchern, die sie vielleicht verletzen können, oder? Ja. Mhm. Gut, dass du das Thema nochmal ansprichst, Hanni. Und deshalb lautet mein Appell an euch alle, Fingerspitzengefühl mhm. ist das oberste Gebot der Stunde. Mhm. Schließlich fällt es keinem Kind leicht, von den Eltern getrennt zu sein. Das, das wisst ich. ihr doch aus eigener Erfahrung. Ja. Ja. Ja, ich ja, ich Ich jedenfalls kann es kaum erwarten, die Bewohner endlich kennenzulernen. Und ich freue mich schon darauf, zusammen mit ihnen den Spielplatz neu zu gestalten. Ja. Ja. Also ich freue mich erstmal auf unser herrliches Zeltland. Ja. Alles andere Leben noch. Na, dann soll unser Busfahrer mal ordentlich Gas geben. Ja. Diese Fahrt kommt mir endlos vor. Ja. ja, ich ja. Muss Zeit später rollte der Bus mit den Lindenhoflerinnen endlich auf den Parkplatz des Kinderdorfes. Neugierig und ein bisschen aufgeregt stiegen die Mädchen aus und sahen sich um. Hinter einem großen Haupthaus waren noch ungefähr zehn weitere kleine Häuser zu sehen, die kreisförmig um einen Platz angeordnet waren. Frau Adams ging als erstes in das Büro, um zu besprechen, wo sie ihre Zelte aufschlagen sollten. Mensch, Mädels, seht euch mal um. Dieses kleine Dorf ist fast komplett von Wald umgeben. Mhm. Ist das nicht herrlich? Ach, stimmt, ja, Es sieht total idyllisch aus. Mhm. Jedes Haus hat einen eigenen Garten und dazwischen ist auch noch genug Platz zum Spielen. Toll. Und das da vorne ist wohl der Spielplatz, der verschönert werden soll. Mhm. Ja, stimmt. Ein bisschen bunter könnte der schon sein. Da sind die Schülerinnen vom Lindenhof. Genau, die sind wir. Hallo, ich heiße Nanni. Hallo, und ich bin Hanni. Hallo, ich bin Lilly. Wir sehen uns später. Alles klar, bis später. Wir freuen uns schon. <lacht> Nun mal langsam, Zwillinge. Erst müssen die Zelte ausgeladen und aufgebaut werden. Und zwar möglichst noch, bevor es dunkel wird. Frau, bleibt denn Frau Adams. In diesem Moment sprang die Tür auf, durch die ihre Lehrerin eben verschwunden war, und ein aufgeregtes Fellknäuel sauste bellend auf die Kinder zu. Hilfe! Ein büssiger Hund! Weg! Hau ab! Der ist doch total süß und ganz gutmütig. Ich glaube, das ist ein Beagle. Die gelten als besonders gutmütig, aber auch empfindlich, habe ich mal gelesen. Außerdem wedelt er mit dem Schwanz und das heißt, dass er sich freut. Ein mhm. ganz weiches Fell hat er. Na komm mal hier, kleine, wie heißt du denn? <lacht> du bist ja süß. Du bist witzig, Nancy, seit wann können Hunde denn sprechen? Aber niedlich ist er wirklich. Oh, ja. ja. Nun kam auch Frau Adams mit einem freundlichen älteren Herrn aus dem Haus. Na, wie ich sehe, habt ihr Lucky ja schon kennengelernt und dies ist sein Herrchen, der auch dieses Kinderdorf leitet. Darf ich vorstellen, Herr Biegel, das ist die fröhliche Gruppe, die Ihnen in dieser Woche tatkräftig zur Seite stehen wird. Kinder, dies ist Herr Biegel. Hallo! <lacht> Im Ernst jetzt? Herr Biegel? Hallo, <lacht> habe ich noch Kuchen vom Nachmittagstee im Bart oder was ist so lustig an mir? <lacht> Nein, entschuldigen Sie, Herr Biegel. Normalerweise sind wir nicht so unhöflich. Es ist nur, weil wir gerade über Hunderassen gesprochen haben. Lucky ist doch ein Biegel, oder? Ach so. Ihr kennt euch also aus mit Hunden. Mhm. Ja, stimmt. Das ist allerdings ein lustiger Zufall, dass ich genauso heiße. Mein Name wird nur anders geschrieben, nämlich mit I.E. Also freut mich, eure Bekanntschaft zu machen, Mädchen. Mhm. Und herzlich willkommen. Nein, hallo, so genug geplaudert. Herr Biegel zeigt uns jetzt den Zeltplatz, meine Lieben. Jeder nimmt, so viel er tragen kann. Und dann los. Auf geht's! Oh. Der Platz, auf dem sie ihre Zelte aufschlugen, befand sich am Waldrand, in der Nähe des Spielplatzes. Mit vereinten Kräften hatten die Lindenhof-Mädchen in Windeseile ihr Lager aufgebaut. Dazu gehörte, neben ihren eigenen Drei-Mann-Zelten, auch ein größeres, in dem sie ihre Mahlzeiten einnehmen wollten. Da sie noch im Internat abgesprochen hatten, wer mit wem das Zelt teilen sollte, Verlief der Einzug in die neue Behausung weitestgehend unkompliziert? Nur Lucky, der Hund von Herrn Biegel, sorgte für reichlich Ablenkung. Juslack, bring das Stöckchen. Hanni, siehst du nicht, dass deine Hilfe gebraucht wird? Ja. Nanni und Fiss warten darauf, dass du ihnen die Heringe reichst. Ja, genau, ja, schon Hanni. Gut. Wir wollen schließlich, dass unser Zelt gut riecht. Dafür haben wir den Fisch doch extra mitgenommen. <lacht> Witzig, Mädchen. Fisch, du weißt genau, dass ich die Haken meinte, mit denen ihr eure Zelte im Boden verankern müsst. Oder wolltest du heute Nacht das Zelt im Wald suchen gehen, wenn es euch vom Kopf geweht wird? Um, es war nur ein blöder Scherz, Frau Adams. Gut gemacht, Lucky. Losreiß jetzt von Lucky los, Hanni. Sonst wirst du diejenige sein, die nachher allein durch die Nacht tapert, um unser Zelt einzufangen. Ich komm, ich komm ja schon. Dieser Hund ist aber auch einfach zu süß. Vollkommen vertrauensselig und absolut gutmütig herrlich in diese Augen zu gucken. Wenn ihr fertig seid, Mädchen, helft ihr bitte mit reisig für das Lagerfeuer zu sammeln. Lasst euch von Herrn Biegel zeigen, wo ihr Holz findet. Okay. Die Mädchen sammelten trockenes Holz in dem angrenzenden Waldstück, das sie dann unter der fachkundigen Anleitung von Herrn Biegel zu einem großen Stapel aufschichteten. Ich sammle die Stöcke. Ich ja. Sollten wir da hinten noch einer? Ja. Ihn, ich hier, hier oh. ja, so ist gut. Ja. <lacht> Dankeschön. Als die Dunkelheit hereinbrach, kamen auch ein paar der älteren Kinder aus dem Dorf dazu. Und so saßen sie nun um das lodernde Feuer herum und hielten begeistert ihre Marshmallows an kleinen Stöcken ins Feuer. <lacht> Liebe Frau Erlefs, Und, liebe Mädchen? Am Lindenhof-Mädchen, Herr Biegel? Ah, äh, äh, natürlich, Lili, wie konnte ich das vergessen? <lacht> also, ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr uns eure Energie und Zeit für eine Woche schenkt, um uns bei der Verschönerung unseres Waldspielplatzes zu helfen. Und wir freuen uns sehr über die herzliche Gastfreundschaft, mit der wir empfangen wurden. Mhm. Wir helfen sehr gerne, nicht wahr, Mädchen? Klar, klar. Und im Namen der Klasse möchte ich noch sagen, dass wir sehr gerne hier sind und uns sehr darauf gefreut haben. Ja, stimmt, ja. genau, Hilda. Die Stimmung ist toll und man spürt, dass ihr euch hier im Kinderdorf wie zu Hause fühlt. Ach, was heißt hier wie, Honey? Das Dorf ist unser Zuhause. Ja, klar. Aber trotzdem, du hast recht. Wir sind echt total glücklich hier. Nun haben wir auch überlegt, wie wir unsere Fragen am besten loswerden könnten. Ohne jemandem zu nahe zu treten. Naja, denn neugierig sind wir natürlich schon. Aber neugierig wollen wir ja gerade nicht sein. Deshalb dachten wir, ihr könntet einfach ein bisschen was erzählen von eurem Dorf. Hm? Es ehrt euch, dass ihr euch Gedanken gemacht habt. Stefan, möchtest du das vielleicht übernehmen? Geht klar, Herr Biegel. Also, es passiert immer wieder, dass andere Menschen ganz falsche Vorstellungen davon haben, wie es bei uns zugeht. Mhm. Deshalb weiß ich ziemlich genau, welche Fragen sich stellen und welche ich beantworten kann. Möchte vorher noch jemand ein Stockbrot? Oh, oh ja, ich Stockbrot. Das ist herrlich. Ja. Okay. Sind jetzt alle versorgt? Ja, ja, Dann ja. jetzt Danke. Ruhe jetzt Danke. Hanni, richtig? Genau. Dann lege ich mal los. Also, wir sind hier aktuell 54 Kinder. Und Jugendliche. Da lege ich großen Wert drauf. Entschuldige, Francis, dass ich das vergessen konnte. Also, wir sind hier alle zwischen 3 und 16 Jahre alt. Und unser Dorf besteht aus einer Gruppe von 10 Wohnhäusern. Mhm. In jedem Haus leben eine Dorfmutter und vier bis sechs Kinder, die entweder allein oder zu zweit ein Zimmer haben. Mhm. Dazu kommt ein Kindergarten, ein Haupthaus mit einem großen Saal und noch andere Gebäude wie eine Werkstatt und eine kleine Bibliothek. Und, naja, ihr wollt wohl sicher auch wissen, aus welchen Gründen wir hier im Dorf leben und nicht bei unseren leiblichen Eltern. Mhm. Nun ja, also... Von uns aus hätten wir vielleicht jetzt nicht so direkt gefragt, Francis. Aber wenn ihr ja schon von selbst damit anfangt, also, also... Meine Eltern sind schon früh bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen, sodass ich bei meiner Großmutter aufgewachsen bin. Aber inzwischen ist sie sehr alt und kann mich nicht mehr versorgen. Mhm. Und deshalb bin ich nun hier. Mhm. Viele Schicksale haben uns hier zusammenkommen lassen. Während es bei mir so ist, dass meine Mama hier als Kinderdorfmutter arbeitet. Ach, Seitdem wohnen schön. wir hier. Und ich finde es einfach klasse, so viele neue Geschwister zu haben. Wow, Lilly, das ist ja großartig. Dann wird ihr bestimmt nicht so schnell langweilig, oder? Du sagst es, ein anderes Leben als hier im Dorf kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Oh, ich auch nicht. Die Mädchen lauschten interessiert und stellten viele Fragen. Die Dorfbewohner konnten wirklich gut erzählen und fesselten die Lindenhofmädchen mit ihren Schilderungen. Doch schließlich war Hilda die Erste, die ein Gähnen nicht mehr zurückhalten konnte. Und dann wurde es Zeit, die gesellige Runde aufzulösen, um in dieser herrlichen Sommernacht zumindest noch ein paar Stunden Schlaf zu kriegen. Die ersten Dorfkinder machten sich langsam auf den Weg in ihre Häuser. Wir also, bis ist morgen. Gute Nacht. Tschüss, schlaf gut. Vorsicht, hier kommt das Löschwasser. Ah. Ah. Oh. Ah. Das das so, Mädchen. Jetzt aber ab in die Betten, es ist schon fast Mitternacht. Helft ihr drei noch kurz beim Aufräumen? Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Schön, schön, Dankeschön. Machen Sie gut. Ja, gute Nacht. Gute Nacht euch allen. Gute Nacht. Hanni, Nanni und Fiss blieben noch auf, um das Geschirr in Kisten zu stapeln und alles für die Nacht zu verstauen. Die Feuerstelle wurde zur Sicherheit mit Sand bedeckt. Und als letztes blieb nur noch, den Müll wegzubringen. Es war jetzt sehr still geworden, nachdem alle anderen in ihren Zelten verschwunden waren. Mensch, ich bin froh, dass wir zu dritt sind. So ein nächtlicher Wald kann ganz schön unheimlich sein. Hm, da sagst du was, Nanni. Ich kann den Weg kaum noch erkennen. Meinst du, wir sind hier noch richtig? Oh, ganz ruhig bleiben, Zwillinge. Da vorne ist die Straßenlaterne, unter der die Müllcontainer stehen. Seht ihr? Ja, stimmt. Mein Glück. Manchmal stelle ich mich ganz schön an, was? Naja, es wirkt eben unheimlicher, wenn man sich nicht auskennt. Mhm. In Lindenhof haben wir auch keine Angst, wenn wir auf einer Mitternachtsparty gehen. <lacht> stimmt. Aber Mitternachtspartys sind ja auch geheim. Und da bin ich eh immer ein bisschen aufgeregt. Psst, Tanny, hm? seid mal ruhig. Hört ihr das auch? Mhm. Ja. Das Geräusch kenne ich doch. Was ist denn das? Keine Ahnung. Es kommt aus dieser Richtung. Ist dort nicht der Spielplatz? Ja. Hey, komm, wir sehen mal nach. Mhm. Aber leise, Mädels, ja. ja. Ganz leise schlichen die Mädchen über den Waldboden. Immer dem seltsamen Geräusch nach. Tatsächlich konnten sie kurze Zeit später den Spielplatz erkennen, dem sie sich jetzt von hinten näherten. Nanni entdeckte als Erste im Licht einer Straßenlaterne die Gestalt, die an einer der Spielhütten stand und etwas an die Wand sprühte. Sie gab Hanni und Fiss ein stummes Zeichen. Dann blieben die beiden hinter einem Baum stehen und beobachteten den Fremden. so aus, als würde er ein Bild an die Hütte sprühen. Sollen das Blumen sein? Wir müssten näher rankommen. Kann man nicht hier rum? Das Knacken des Zweiges, auf den Hanni getreten war, verfehlte seine Wirkung nicht. Der Junge zuckte zusammen, griff nach seinem Rucksack und rannte eilig davon. Oh nein, Hanni, jetzt haben wir ihn verjagt. Na komm, wir sehen uns das mal aus der Nähe an. Ja, los. Das sieht doch eigentlich ganz schön aus, so eine bemalte Hütte. Ich frag mich bloß, warum der das heimlich gemacht hat. Die Farbe stinkt aber ganz schön. Das stimmt, Hanni. Aber das Bild, das sieht wirklich toll aus. So schön bunt. Mhm. Und da steht auch was. We are steht da fest. Das ist Englisch und bedeutet, wir sind. Äh, also mal ehrlich, Nanni. Englisch ist nun wirklich nicht meine Stärke. ne? Aber so viel verstehe ich noch. Ach, das ist doch jetzt egal. <lacht> viel wichtiger ist, was wir nun tun wollen. Leider <lacht> haben wir den Künstler unterbrochen, bevor er uns sagen konnte, was wir sind. Oh. Der Unbekannte ist garantiert über alle Berge. Eine Verfolgung ist also zwecklos. Sollen wir Frau Adams wecken und ihr sagen, was wir beobachtet haben? Ja, Was soll sie dann machen? Also, Hanni, ich finde, das kann auch bis morgen früh warten. Lasst uns jetzt schlafen gehen. Es ist sicher schon weit nach Mitternacht. Okay. Ich bin mal gespannt, wie das unverendete Werk bei Tageslicht aussieht. Auch beim Licht dieser funzligen Straßenlaterne kann man ja kaum was erkennen. Uh huh. Am nächsten Morgen waren Hanni, Nanni und Fis die Letzten, die verschlafen aus ihrem Zelt krochen. Alle anderen standen vor dem Gemeinschaftszelt, in dem sie am Abend schon für das Frühstück gedeckt hatten. Auch Herr Biegel und Stefan, der Junge von gestern, standen dabei. Oh, guten Morgen, Frau Adams. Ja. Guten Morgen. Bitte. Guten Morgen, Zwillinge. Na ja, nun, so. was machen Sie denn so ein ernstes Gesicht? Tja, unser Frühstück wird heute sehr spartanisch ausfallen. Mhm. Jemand hat in der Nacht einige Lebensmittelvorräte gestohlen. Was? Rot, Bitte? Wurst, Käse, alles weg. Ach. Nur das Obst ist liegen geblieben. Das darf ja wohl nicht wahr sein, Tja, oder? das kann man wohl sagen, nani. Es tut mir furchtbar leid, Mädchen. Frau Adams hat mir gleich Bescheid gegeben. Natürlich bekommt ihr von uns ein Frühstück spendiert. Margarete holt gerade Brot und Aufschnitt aus dem Supermarkt. Ach, super. Das ist ja toll. Jetzt sorgen wir erstmal dafür, dass sie etwas in den Magen bekommt und dann sehen wir weiter. Ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Letzte Woche, als die Austauschschüler aus Spanien hier waren, ist auch schon Essen verschwunden mhm. und auch nicht wenig. Also, ich weiß ja nicht, ob da ein Zusammenhang besteht, aber ja? ähm, wir haben da letzte Nacht was beobachtet. Hm. Hm. Äh, was denn? Du bist Fiss, richtig? Ja, genau. Ähm, also, als wir gestern Nacht zu den Mülltonnen gegangen sind, da haben wir einen Jungen aufgeschreckt, der ja? gerade dabei war, ein Bild an die Rückwand der Spielhütte zu sprühen. Und das sagst du erst jetzt, Fiss? Egal, ja. erzähl weiter. Er ist dann sofort weggelaufen, deshalb erschien es uns unnötig, jemanden zu wecken. Hm. Und eigentlich fanden wir das unfertige Bild auch ganz schön. ne? Nein, ja. Das sehen wir uns nach dem Frühstück mal an. Wo ist der Junge denn hingelaufen? Konntet ihr sein Gesicht sehen? Nein, er ist im Wald verschwunden. Aber es war auch viel zu dunkel, um etwas zu erkennen. Genau. Außerdem trug er eine Kapuze. Aha. Auch noch hm. maskiert. Das war bestimmt der Dieb. Na, Nur mal langsam, Elli. Warum sollte ein Dieb sich die Zeit nehmen, so ein schönes Bild am Tatort zu hinterlassen? Ja, eben doch, genau mein eben Gedanke, Nanni. Aber jetzt lasst uns erstmal frühstücken. Ohne Essen im Magen funktioniert nämlich mein Denkapparat noch nicht richtig. Ja, <lacht> Meiner auch nicht. Ich habe <lacht> richtig Hunger. Genau. Nach dem Frühstück hatte sich die versammelte Mannschaft das gesprayte Bild angesehen. Auch Francis und Lilly, die sich beim Lagerfeuer mit Fiss auf Anhieb so gut verstanden hatten, waren neugierig dazugekommen. Augenblicklich entstand eine angeregte Diskussion, war dies nun Schmiererei oder ein Kunstwerk? Und konnte man nun davon ausgehen, dass der nächtliche Besucher auch die Lebensmittelvorräte gestohlen hatte? Also, Kinder, es wäre ja ein außerordentlich komischer Zufall, wenn in derselben Nacht zwei Fremde auf dem Gelände gewesen wären. Mhm. Nein, man muss schon davon ausgehen, dass der Junge, den unsere drei Mädchen aufgescheucht haben, auch der Dieb ist. Das denke ich auch, Frau Adams. Also, Herr Beagle, tut mir leid, aber da bin ich anderer Meinung. Na, dann lass mal hören, Francis. Dieses Bild ist nicht einfach nur dahin gesprayt worden. Da hat sich jemand richtig Mühe gegeben. Ja, stimmt. Ja, genau, Francis, das sehe ich auch so. Und ein Dieb wäre doch sofort abgehauen, anstatt ja. vorher noch in aller Seelenruhe eine Blumenlandschaft zu zaubern. Mhm. Auch wenn es logisch erscheint, den Spray jetzt Zu verdächtigen. Wer so ein schönes Kunstwerk hinterlässt, der kann einfach nichts Böses wollen. Ja, das finde ich auch. Aber wer nichts Böses vorhat, muss auch nicht nachts vermund durch den Wald schleichen, Hani. Das muss du doch zugeben. Ellie. Wir werden das schon klären. Ihr entschuldigt uns, Kinder. Frau Adams muss im Büro noch was unterschreiben, damit alles seine Ordnung hat. Ja, ich komme da gleich. Hey, da kommen Felix und Doreen aus ihrem Haus. Felix, Doreen, hier! Hey, cool. Das ist aber ein schönes Graffiti. Wow, echt nicht schlecht. Habt ihr das gemalt? Gespraid, Felix. Nicht gemalt. Ist doch egal jetzt. Ist es denn von euch? Nee, das glaube ich nicht. Echt? <lacht> Nein, Lilly, das waren wir nicht. <lacht> Wäre schön, wenn wir so begabt wären. <lacht> also, ich würde mir sowas zutrauen. <lacht> naja, du. Na, du hast ja auch eine Zwei-Hin-Kunst, <lacht> Jenny. Aber dass wir Normalbegabten so etwas hinkriegen würden, na das wage ich zu bezweifeln. Aber Spaß würde es auf alle Fälle machen. Und außerdem hat sich mein Bruder mal einer Gruppe angeschlossen, die einen Intercity-Waggon besprayt hat. Bei dieser Aktion durfte ich denen über die Schulter gucken. Also sag mal, Jenny, das kannst du hier doch nicht öffentlich vor den Kindern. Ja, du kannst noch, deinen inneren Feuermelder gleich wieder ausschalten, Hilda. Die Sache war völlig mhm. legal und von offizieller Seite sogar erwünscht. Na wenn das mal der Wahrheit entspricht. Auf alle Fälle weiß ich nun, worauf man beim Sprayen achten muss. Mhm. Mensch Jenny, das klingt ja beinahe so, als würdest du am liebsten ja. selbst lackieren. Kein will ich auch, so eingreifen für die Sprayen. Die Spielhütte sieht auch so langweilig aus. Oh ja, das wäre der absolute Börner. Ja, wir könnten die gespreite Blumenwiese vielleicht um ein Streichel zu erweitern. Hm. Elefanten, Nilpferde und Giraffen oder so. Ja, ja. Ja. Oder ein Rummelplatz mit Achterbahn und Autoscootern. Ah, ein Laufsteg mit exklusiven Models, das würde doch ein wenig Flair in diese Umgebung bringen, meint ihr nicht auch? Auch nicht schlecht, Ellie. Aber ich glaube, das ist ziemlich schwer zu sprayen. Und ist jetzt auch nicht so originell, Doreen. Da gefällt mir Hannis Vorschlag mit den exotischen Tieren viel besser. Und was würdet ihr von einem tropischen Regenwald oder Dschungel halten? Da könnten ja. wir die exotischen Tiere gleich dazu malen. Oh, ja, ja, sehr gut. Cool. Cool. Cool. Die Models müssten dann zu Hause bleiben, Ellie. Aber denen würde bei dem heißen Klima eh nur die Schminke verlaufen. <lacht> vergiss es, Jenny. Deine gehässigen Bemerkungen perlen an mir ab wie Wassertropfen auf einer Regenjacke. Na, also ich denke mal, dann ist die Sache klar. Der Dschungel hat gewonnen. Ja! Okay. Da kommen Frau Adams und Herr Biegel. Na, hallo, Frau Adams. Wir malen einen Dschungel. Ja, ja, das soll ich dir tun. Langsam, Mädchen, langsam. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft daran, dass ihr so ohne weiteres und ohne die Zustimmung von Herrn Biegel Ach, lassen Sie gut sein, Frau Adams. Dem Charme <lacht> und der Begeisterungsfähigkeit Ihrer Lindenhofmädchen habe ich einfach nichts <lacht> entgegenzusetzen. Und außerdem sind sie ja auch extra hierher gekommen, um gemeinsam mit unseren Kindern den Spielplatz zu verschönern. Ja. Und was unser nächtlicher Sprayer konnte, können wir schon lange. Genau, Jenny hat eine Zweienkunst. Oh, ja. Ja, mit einer Zweienkunst würde ich dir Jenny dann auch die Verantwortung übertragen. Die Verantwortung? Wofür? Na, dass das, was du gemeinsam mit deinen Freundinnen und unseren Kindern auf dieser Holzwand zaubern wirst, unserem Dorf auch Ehre und Ansehen bringen wird. Schließlich wollen wir doch hinterher alle stolz auf euer Kunstwerk sein. <lacht> Worauf sie sich verlassen können, Herr Bigel. Also Ehre, Ansehen, Stolz und ein Kunstwerk? Boah. Da haben wir uns ja ganz schön was vorgenommen. Unsinn, Honey. Die Hauptsache ist, dass ihr mit Freude, Spaß und Begeisterung ans Werk geht. Alles andere ist Lebenssache. Ja, danke. Mir fällt eine 50-Kilo-Handel von der Seele. Dann ist die Sache ja geritzt. Dennoch würde ich dich gerne als Projektleiterin einsetzen, oh. Jenny. Wenn du magst, kannst du mich gleich in mein Büro begleiten. Ich gebe dir dann Geld, mit dem ihr später in die Stadt fahren könnt, um die nötigen Dosen einzukaufen. Oh, das Ja, okay. Und ihr, ja. Lilly, Francis, ja. Doreen und Felix macht gleich mal im Dorf die Runde und oh, motiviert ja. die anderen Kinder. Je mehr mitmachen, desto besser. Sind schon weg. Kommt, Leute. Ja. Na, dann komm mal mit, Jenny. Ja, klar. Mensch, Mädels, wir werden Graffiti-Gangster. Ist das nicht toll? Ja. Keine Vorschuss, Lorbeerenfis. Schließlich hat niemand von uns bisher so ein Bild gesprayt. Ach. Und uns ausgerechnet in Kunst zu blamieren. Also, da wäre ich nun wirklich nicht scharf Ach, drauf. Ach, ich auch nicht. Ach, Quatsch, ja Das hucken wir doch mit links. Wenn nicht wir, wer dann? Richtig, genau. Ja, genau, genau Das schaffen wir. Ja. <lacht> Was war das für eine Aufregung! Als Jenny am späten Nachmittag mit den Zwillingen beladen mit Dutzenden von Spraydosen aus der Stadt zurückkehrte, gab es schon kurz darauf kein Halten mehr. Acht Kinder hatten sich neben den Lindenhof-Mädchen dazu bereit erklärt, an dem Graffiti-Spektakel teilzunehmen. Und nun standen sie in freudiger Erwartungshaltung vor der Spielhütte um Jenny herum und warteten darauf, dass es losging. Schönen Hallo, Also. Bevor es gleich losgeht, mhm. möchte ich alle bitten, sich aus diesem Karton hier eine Atemschutzmaske zu nehmen und mhm. diese aufzusetzen. Äh, sind die Dämpfe denn so giftig, Jenny? Ach, so giftig und auch wieder nicht, mhm. Lilly. Und außerdem befinden wir uns ja im Freien. Aber sicher ist sicher. Dann greift mal zu, Mädels. Ja, <lacht> Also, mit den Dingern im Gesicht gewinnt man bestimmt kein schönes Wettbewerb. Aber was lässt man nicht alles für die Kunst über sich ergehen? Also, da wir ja bereits geklärt haben, wer von euch, welches Tier oder welche Gruppe, welche Bäume oder Pflanzen auf die Wand sprüht, möchte ich euch kurz demonstrieren, wie ihr mit diesen Spraydosen umgeht und mit ihnen die bestmöglichen Effekte erzielt. Dürfen wir uns auch schon eine Dose aus der Kiste nehmen, Jenny? Ich meine, bevor mir Max vielleicht meine Lieblingsfarbe wegschnappt. Welche ist das denn? Das sage ich nicht, bin doch nicht blöde. Warte noch einen kleinen Moment, Marlon. Ich will euch nur kurz etwas zeigen. Also, wenn ihr zu sprayen anfangt, geht bloß nicht zu so dicht an die Wand. Bei dem Elefanten, den ich malen will, muss man nämlich ganz genau darauf achten, dass die... Äh... Ah, Nun... No, der Farbton scheint nicht ganz zu stimmen. Da sollte doch eigentlich ein Grau rauskommen. Und kein Beige. Kein Wunder. Du hast die Dose ja vorher nicht geschüttelt. Die Farbe muss sich da drin ja erstmal richtig vermischen. Ah, wer bist du denn? Und was machst du hier? Darf ich mal... Schütteln kann ich die Dose auch alleine. Tatsächlich? Jetzt wird es grau. Und wenn ich <lacht> dir noch einen Tipp geben darf. Geh beim Sprayen ruhig ein bisschen näher an die Wand heran. Dann deckt die Farbe besser. Also ich glaube nicht, dass ausgerechnet du mir sagen musst, wie ich meinen Elefanten zu Malen habe. Und außerdem Hey, hey, hey, hey, Jenny. Nun fahr unseren Gast doch nicht so böse an. Er gibt uns doch nur wertvolle Ratschläge, die wir schließlich alle gut gebrauchen können. Tja. <lacht> er hat sich ja bei uns hier noch nicht mal vorgestellt, obwohl ich ihn längst danach gefragt habe. Oh, oh Mann, das passiert mir immer, wenn es um Sprayen geht. Dann vergesse ich alles andere, sogar meine guten Manieren. Also, ich heiße Marcel. Ich wohne hier ganz in der Nähe und bin eben so ganz zufällig hier vorbeigekommen. Genau, zur rechten Zeit am rechten Ort. <lacht> <lacht> da gibt es gar nichts zu kichern, fürs. Oh. Denn so viel Ahnung, wie Jenny uns weiß machen wollte, scheint sie vom Graffiti ja nun doch nichts zu haben. Und dabei ist es hm. gar nicht so schwer, wenn man nur die Grundregeln beachtet. Und die wären, Marcel? Regel Nummer 1. Wie gesagt, vor Gebrauch die Dosen immer ordentlich durchschütteln. Mhm. Mhm. Äh, wartet. Ich hab ja selbst welche dabei. Jetzt fängt man mit hellgrau an und später wird es dunkelgrau oder fast schwarz. Äh, mhm. Jenny, richtig? Mhm. Warte, Marcel. Ich nehme schon mal eine Dose aus der Kiste. Und die Regel Nummer zwei? Wenn ihr euch daran macht, das Piece zu malen, dann... Das Piece? Was meinst du damit? So nennen Sprayer ihr Wild. Also... Ja. Ah, äh, dann empfehle ich euch, das zu malende Objekt erst einmal vorzuziehen. Wie? Vorziehen. Ich erkläre es euch. Ellie, was hast du denn vor, jetzt zu sprayen? Oh, ganz nebenbei, wundert euch nicht, einige eurer Namen habe ich vorhin bereits aufgeschnappt. Mhm. Ich, äh, also, ich hatte eigentlich an eine Palme gedacht. Ach, du hast dir ja auch schon die braune Dose geschnappt. Perfekt. Damit solltest du die Palme im Vorfeld schon einmal skizzieren. Also die Umrandungen vorsprühen, damit du eine Orientierung hast. Ah ja, mhm. warte. Ja, Ja, ja. So? ja, ausgezeichnet. Diese Technik bezeichnen professionelle Sprayer als Vorziehen. Fantastisch, Marcel. Wenn du nicht zufällig vorbeigekommen wärst, wer weiß, welche Katastrophe wir dann auch angerichtet hätten. Na ja, so ganz zufällig bist du hier doch nicht aufgetaucht, Marcel, oder? Wie meinst du das? Uh, ihr seid Zwillinge, richtig? So ist es. Ich bin Hanni und das ist meine Schwester Nanni. Hallo. Also, Hanni, was meintest du mit deiner Bemerkung? Naja, du bist doch sicher hier mal vorbeispaziert, um dir deine gespreite Blumenwiese bei Tageslicht anzusehen, oder? Ihr, ich, na? Ihr habt doch ja. etwa nicht vor, mich zu verraten, oder? Nein. Nein. Ich meine, ich weiß ja, dass das verboten ist, aber... Es gibt in dieser Umgebung so wenig freie Flächen, die man besprühen kann. Ja, das, Ach, das gefällt ja. uns ja. Ja, sie ist wunderschön geworden. Ihr seid echt voll in Ordnung. Ja, das kriegen wir öfter zu hören. Du vielleicht, Hilda. Aber du warst es nicht, Marcel, der sich gestern auf dem Zeltplatz... Ähm, ich meine... Du meinst was? Also, was Nani meint, Marcel. Letzte Nacht sind aus unserem Gemeinschaftszelt einige Lebensmittel verschwunden. Mhm. Ja, und keiner der Dorfbewohner kann sich erklären, wer sie geklaut haben könnte. Also ich war das ganz bestimmt nicht, falls ihr das glauben solltet. Mm -mm. Ich krieg zu Hause wirklich genug zu essen. Euer Gelaber nervt. Können wir nicht endlich anfangen, das Bild zu sprayen? Ah oh ja, lasst uns loslegen. Finde ich auch. Schon gut, schon gut. Schluss mit den altklugen Belehrungen. Hiermit gebe ich wieder an Jenny weiter. Oh, danke. Also schön. Schnappt euch die Dosen, das Graffiti kann beginnen. Ich Ja. Unser mal Nani, Ich habe schon eine Skizze gemacht. Ja, oh, sieht gut aus. <lacht> du, dieser Marcel scheint mir voll in Ordnung zu sein. Ja, ich mag ihn auch und ich bin mir ziemlich sicher, dass er uns nicht beklaut hat. Nein, das glaube ich auch nicht. Aber wer war's dann? Keine Ahnung. Ach und jetzt lass uns mal loslegen, Hanni, bevor die ganzen Dosen leer sind. <lacht> ja, genau. <lacht> Marcel hatte sich während der Kunstaktion wieder heimlich davongeschlichen. Doch auch ohne seine weitere Hilfe konnte sich das Ergebnis einige Stunden später wirklich sehen lassen. Die Lindenhofschülerinnen und die Kinderdorfbewohner hatten ein traumhaftes Graffiti an die Hüttenwand gezaubert. Der Dschungel mit den exotischen Tieren war der Hingucker auf dem Spielgelände, und alle Beteiligten strahlten vor Stolz. Am Abend saßen Hanni, Nanni und Fiss mit Lilli und Francis zusammen auf dem Spielplatz. Marcel, der begabte Graffiti-Künstler, war ganz sicher nicht der Dieb. Darin waren sich die Mädchen alle einig. Aber wer hatte die Lebensmittel dann gestohlen? Das wollten die fünf unbedingt herausfinden. Deshalb sollte Fiss am nächsten Tag Lilli beim Aufräumen im Haupthaus helfen während die Zwillinge mit Francis die Anlieferung der Vorräte beobachten wollten. Sie hatten abgemacht, erst mal nichts über ihre Nachforschungen zu erzählen. Schließlich wollten sie niemanden zu Unrecht verdächtigen. <lacht> Nett, dass du noch beim Aufräumen hilfst, Fiss. Wenn wir alle zusammen sind, endet das immer in Bergen von Geschirr. Ja, ist doch keine große Sache, Lilly. Äh, wo kommt denn die Tischdecke hin? Ja, die sieht noch ganz sauber aus. Die kannst du bitte zusammenlegen und dann da hinten in den Schrank tun, Fis. Okay, mach ich. Sag mal, Margarete, hilfst du öfter hier aus? Ich dachte eigentlich, die Kinderdorffamilien haben eigene Küchen in den Häusern. Ja, das stimmt auch. Nur wenn sich die Familien hier im Haupthaus treffen, zum Beispiel um einen Geburtstag gemeinsam zu feiern, wird der große Saal benutzt. Ah, wir leben mit unseren Kinderdorfmüttern wie in einer richtigen Familie zusammen. Hm. natürlich haben wir auch eine Küche und ein Esszimmer. Und Margarete kenne ich schon ganz lange. Meine beste Freundin aus der Schule hat früher auch hier gewohnt. Und ich war damals ständig zum Spielen im Dorf. Ich bin einfach total gerne hier. Hilfst du mir noch beim Spülen? Ich räume das mal alles ins Becken. Dann packe ich den restlichen Kuchen zurück in die Vorratsecke. Bis gleich. Hey, Lilly, Fiss. Oh. Gibt's bei euch was Neues? Hani, hast du mich erschreckt? Nee, hier ist alles normal. Mhm. Es fühlt sich irgendwie mies an, darüber nachzudenken, wer hier ein Dieb sein könnte. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Wir haben auch nichts Verdächtiges herausgefunden bis jetzt. Wir treffen uns später, ja? Okay. Bis dann. Nach dem Abendbrot trafen sich Fiss und die Zwillinge wieder mit Lilly und Francis auf dem Spielplatz, um zu besprechen, was sie herausgefunden hatten. Uh, Küchenarbeit ist echt anstrengend, Leute. Machst du mir mal die Limo auf, Hanni? Ich habe einen höllischen Durst, aber keine Kraft mehr. Ach, du Arme. <lacht> Hier. Ah, bitte. Danke dir. Ah, schon besser. <lacht> also, habt ihr noch irgendwas rausgefunden? Oh, gibst du mir auch einen Schluck? Danke. Wir haben heute hauptsächlich den Hund von unserem Herrn Beagle beobachtet. Stimmt's, Nanni? <lacht> naja, eigentlich haben wir uns wie besprochen an Herrn Wolf gehängt, den Lieferanten vom Großmarkt. Du glaubst gar nicht, was für Mengen an Essen der manchmal hier anliefert. Na, also bei dem Berggeschirr kann ich mir das bildlich vorstellen, Nanni. <lacht> Jedenfalls ist der Hund ihm die ganze Zeit vor den Füßen rumgelaufen. Herr Wolf ist völlig vernahrt im Lucky. <lacht> Und das scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Kein Wunder, so tierlieb wie Herr Wolf ist. Umso schlimmer, dass wir ihn leider vorerst zum Kreis der Verdächtigen zählen müssen. Was? Wieso? Naja, als wir zum Armboot gegangen sind, hat Herr Wolf sich so komisch umgeguckt. Als ob er nicht gesehen werden wollte. Und hat dann heimlich was aus einem der Wurstkartons genommen und in seine Tasche gesteckt. Mhm. Und, und jetzt meint ihr, dass... Naja, vielleicht mhm. haben wir das ja auch ganz falsch verstanden. Was? Es ist wirklich ein blödes Gefühl, wenn man sympathische Menschen verdächtigt. Ja. Ehrlich gesagt, habe ich hier bisher noch niemanden getroffen, dem ich einen Diebstahl zutrauen würde. Mhm. Alle sind so freundlich und hilfsbereit. Natürlich. Unsere Gemeinschaft kann doch auch nur so gut funktionieren, weil wir uns hier vertrauen. Mhm. Ja, klar. Umso schlimmer, dass es hier irgendwo einen Dieb gibt. Finde ich auch, Lilly. Man fängt plötzlich an, das Vertrauen in Frage zu stellen. Zum Beispiel die freundliche Margarete. Hilft dir ganz freiwillig aus, ohne Geld dafür zu verlangen. Echt bewundernswert. Ja, stimmt. Und doch... Und doch was? Naja, nachdem du vorhin weg warst, Hanni, ist uns was Komisches aufgefallen. Ja. Vielleicht haben wir uns auch verzählt. Verzählt? Ich verstehe nur Bahnhof, Lilly. Naja... Vorhin ist Kuchen übrig geblieben. Mhm. Den hatte ich auf einem Tablett gestapelt. Margarete hat ihn dann in die Vorratsecke gestellt. Und als ich kurz danach noch die Limo weggebracht habe, ich könnte schwören, dass da ein paar Stück Kuchen fehlten. Was? Das ist aber wirklich bitter. Eine Freiwillige aus der Stadt und ein tierlieber Lieferant sind unsere einzigen Verdächtigen. Also da kann ich ja nur hoffen, dass wir auf der falschen Fährte sind. Ja, aber trotzdem dürfen wir die beiden nicht mehr aus den Augen lassen. Darauf kannst du dich verlassen, Fis. Ja. Während die anderen Lindenhofmädchen am nächsten Nachmittag mit den Dorfkindern an einen Badesee fuhren, auch Francis hatte sich angesichts des schönen Wetters lieber fürs Schwimmen entschieden. Befanden sich die Zwillinge mit Fiss und Lilli wieder auf dem Posten, um die zwei Verdächtigen zu beschatten. Fiss war gerade auf der Suche nach Margarete, als sie ihr auf dem Flur des Haupthauses plötzlich fast in die Arme lief. Flink huschte Fist zur Seite und ging hinter einem Schrank in Deckung. Die freiwillige Helferin trat aus dem Haus und blickte sich nach allen Seiten um. Ein Glück, sie hat mich nicht gesehen. Aber ich glaube, mein Schwein pfeift. Wieso schleicht Margarete heimlich mit einem Teller voll mit Kuchen aus dem Haus? Und vor allem... Wo fällt sie damit hin? Aber das werde ich gleich erfahren. Hinter Hefes... Ah. Huch! Sie steht vor einem der Häuser und klopft. Hallo, Frau Bruders! Margarete! Na, da wird sich Benjamin aber freuen. Wie geht's denn unserem Kranken heute? Er liegt im Wohnzimmer auf dem Sofa. Sein Fieber ist zum Glück weiter gesunken. Und? Hat seine Mutter sich gemeldet? Ja, gestern Abend. Sie bleibt noch mindestens ein halbes Jahr in der Klinik. Das ist für ihn natürlich schwer zu verstehen. Aber es geht ihm besser, jetzt, wo er mit ihr gesprochen hat. Oh Mist. Jetzt geht die Tür zu. Hm, da vorne ist ein offenes Fenster. Vielleicht höre ich da was. Mmh, danke, Margarete. Der schmeckt fast noch besser als der von gestern. Das freut mich, Benjamin. Diesen hier habe ich dir von zu Hause mitgebracht. Meine Mutter hat ihn selbst gemacht. Kuchen ist mein Lieblingsessen. Oh je, hast du dich verschluckt? Nee, das ist dieser blöde Husten. Diese Grippe ist schrecklich. Ich wäre heute so gerne mit den anderen zum Badesee gegangen. Der Sommer hat doch gerade erst angefangen, Benjamin. Du wirst noch oft genug schwimmen können. Hoffentlich. Das sieht aber nicht so aus, als würde Margarete irgendwas verbergen wollen. Dass sie sich um den kranken Jungen kümmert, ist voll süß. Aber die ganzen Würste und den Aufschnitt hat sie mit Sicherheit nicht gestohlen. Also Margarete können wir jetzt von der Liste der Verdächtigen streichen. Und während Fiss sich unbemerkt aus dem fremden Garten schlich, traf an anderer Stelle im Kinderdorf der Lieferwagen mit den Lebensmitteln auf dem Parkplatz ein. Der Wolf parkte das Fahrzeug direkt vor dem Haupthaus, stieg dann aus und öffnete die hintere Ladeklappe. Hanni, Nanni und Lilly gingen hinter einem Müllcontainer in Deckung und beobachteten aus sicherem Abstand das Geschehen. Seht ihr, da kommt Lucky wieder. Ja, er rennt direkt auf Herrn Wolf zu. Ah, Lucky, mein Lieber. Ja, da freust du dich sicher, mich zu sehen, was? Du, du bist ja auch ein ganz Lieber. Na, komm mal her. Na, komm mal her. Die beiden verstehen sich echt klasse. Hm? Ja, mein Guter, ja. Natürlich habe ich dich nicht vergessen. Na, komm. Mach mal Platz. Sitz. Ja, brav. Ganz lieb gibt Lucky zwei Leckerlis. Schwupps. Die waren aber schnell verschwunden. Mit einem Haps. Oh nein, Lucky hat uns entdeckt. Er rennt direkt auf uns zu. Oh. Was machst du denn da, Lucky? Mist. Jetzt müssen wir uns mal zeigen. Mhm. Hallo, Herr Wolf. Mensch, Mädchen, was versteckt ihr euch denn hinter dem Container? Ähm. Ihr habt mich aber erschreckt. Erschreckt? Wieso denn das? Sie tun doch hier nichts Verbotenes. Von wegen. Das denkt doch nur ihr. Wie dürfen wir das denn verstehen? Meine Frau backt doch für unsere gesamte Nachbarschaft so leckere Hundekuchen. Wovon ich auch Lucky immer ein paar mitgebracht habe. Mitgebracht habe ist gut. Eben hat er doch auch noch welche von ihm bekommen. Ach so, das habt ihr also gesehen, ja? <lacht> Natürlich. Aber was stimmt denn mit den Kuchen nicht? Naja, die, die Kuchen sind nicht das Problem, sondern Lucky. Oder ist es doch umgekehrt? Wovon um alles in der Welt sprechen Sie da nur, Herr Wolf? Herr Biegel ist überzeugt davon, dass ich Lucky mit diesen Hundekuchen überfüttert habe. Und deshalb hat er ihn auf Diät gesetzt. Oh, oh. Und Sie füttern ihn trotzdem. Ja, ja. Was heißt hier füttern? Er, er bekommt doch nur ab und zu die Leckerlis von mir. Aber das hat der Beagle mir jetzt ausdrücklich verboten. Seht euch doch Lucky mal an, hm? Ja, diese lieben Augen, ich, ich bringe das einfach nicht übers Herz, ihm seine geliebten Kuchen nicht mehr zu geben. Aber wenn sie Lucky wirklich lieb haben, dann geben sie ihm nichts mehr zu fressen. Ja, ja, ihr habt ja recht. Auch wenn es mir noch so schwer fällt. Oh ja, das verstehe ich nur zu gut, Herr Wolf. Fünf Mädchen waren sehr erleichtert, dass sie Margarete und Herrn Wolf nicht weiter verdächtigen mussten. Sie saßen wieder auf dem Spielplatz und hatten einander gerade erzählt, was ihre Nachforschungen zutage gefördert hatten. Also das ist total lieb von Margarete, dass sie sich um den kleinen Benjamin kümmert. Und wenn er sich erstmal hier eingewöhnt hat, dann wird hoffentlich auch sein Heimweh vergehen. Gut, dass du Margarete gefolgt bist, Fis. Hm. Ah, gibst du mir auch mal die Chips bitte rüber? Oh, Chips? Mm -hmm. Lass mal rum in die Tite. Hier, Mädels. Aber passt auf, die machen süchtig. Nicht, dass sie auch noch auf Diät gesetzt werdet. der arme Lacki. <lacht> da müssen wir uns wohl keine Sorgen machen. Zumindest Hanni bleibt rank und schlank, egal wie viel Eis und Chips sie verdrückt. <lacht> ja. Bin ich blind? Dass mir das jetzt erst aufhört. Und was? Honey, du sprichst in Rätseln. Was ist denn los? Na, überleg doch mal. Der Hund. Auf Diät. Oh. Seit Wochen. Und du hast ihn mit Chips gefüttert, oder wie? <lacht> Tut mir leid, Hanni. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Moment, Mann. Ich glaube, ich weiß, woran Hanni denkt. Hast du dir den Hund mal genauer angesehen, Lilly? Also, für mich sieht der mehr als wohlgenährt aus. Eben. Genau mein Gedanke, Schwesterherz. Mhm. Und jetzt versucht mal, euch vorzustellen, Ihr wärt ein hungriger Hund, der zu wenig zu essen bekommt. Und plötzlich steht da unser Gemeinschaftszelt am Waldrand voll mit leckerer Wurst und Käse. Und kein Mensch passt darauf auf. Das wäre allerdings eine Erklärung. Und dazu passt auch, dass kein Obst gestohlen wurde. Genau. Und wir essen nämlich keins, soweit ich weiß. Mhm. Na, das wäre natürlich die angenehmste aller Lösungen. Mhm. So müssten wir weder Marcel noch sonst wen verdächtigen. Was mir eh schon die ganze Zeit Bauchschmerzen gemacht ja, hat. Ja, ja, diese speziellen Bauchschmerzen hatten wir alle fest. Ich schlage vor, das klären wir sofort. Wie mhm. stellen wir es an, Lucky auf frischer Tat zu erwischen? Anni, du kennst dich am besten mit Tieren aus. Tja, lass mich mal kurz nachdenken. Der Plan, den die Zwillinge und ihre Freundinnen ausheckten, erforderte ein unbewachtes Gemeinschaftszelt und eine wohlriechende Wurst. Wie der Zufall es wollte, gab es an diesem Abend Erbsensuppe mit Wiener Würstchen, von denen sie einfach eine aufbewahrten. Und am nächsten Morgen begann die Operation Lucky. Wirf den Ball so weit du kannst, Hanni. Dann versteckt dich in der Spielhütte. Mhm. Und ihr behaltet die Rückwand des Zeltes im Auge. Nanny und Francis. Mhm. Wie besprochen. Seid ihr auch bereit, Fis? Ja, wir stellen uns hinter die Eiche mhm. und beobachten den Zelteingang. Okay. Kann losgehen. Äh, komm, Lüge. Mhm. Okay, also los. Lucky. <lacht> ja, brav. Komm. Hier. Hol die Ball, Lucky. Lucky sauste den Ball hinterher, den Hanni mit voller Kraft in den Wald geworfen hatte. Doch als er schwanzwedelnd mit dem roten Ball im Maul zurückkam, war seine geliebte Hanni verschwunden. Ratlos stand er da und legte den Ball ab. Er blickte sich einen Moment lang suchend um, dann ließ er sich im Sand nieder und legte den Kopf auf die Pfoten. So, mein Kleiner jetzt denk mal nach. Los, riechst du das nicht? Lecker Würstchen. Und tatsächlich, als hätte er Hanni gehört, wandte der kleine Hund seinen Kopf in Richtung Gemeinschaftszelt und schnüffelte. Er stand auf, schüttelte sich und trabte langsam dem herrlichen Duft nach genau an Fis und Lilly vorbei, die sich hinter dem dicksten Baum auf die Lauer gelegt hatten. Das gibt's doch nicht, Lilly. Da kommt er tatsächlich. Hey, und er scheint genau zu wissen, wo unsere Vorräte lagern. ja, das könnte er natürlich auch einfach riechen. Das beweist leider noch gar nichts. Da! Er kommt wieder raus. Mit der Wurst im Maul! Mädels, los! Nichts hinterher! Lucky blickte sich wie ertappt um. Dann ergriff er die Flucht. Die Mädchen verfolgten ihn kichernd und keuchend quer durch das Dorf, bis sie wieder am Wald angelangt waren. Dort lag Lucky hächelnd und schwanzwedelnd unter einer Tanne und sah Hanni schuldbewusst an. Als wollte er sagen, ich hatte doch bloß Hunger. Alles gut Lucky. Wir sind ja nicht böse. Wir möchten nur wissen, wo du all die. Oh, oh, du Was ist das denn? Oh, eine Höhle. Oh. Oh, oh, oh. <lacht> Seht euch das an, Leute. Meine liebe Schwester hat das Rätsel gelöst. <lacht> Was hast du denn da, Hanni? Eine Plastikverpackung? <lacht> eine? Hey, <ne? lacht> hier ist alles voll davon. Tatsächlich. Hierhin hat sich also der liebe Lucky zurückgezogen, um seine Beute zu verspeisen. Und auch nicht nur einmal. Kein Wunder, dass die Diät nichts nützt. <lacht> <lacht> <lacht> das stimmt. <aber> <lacht> Und damit ist bewiesen, dass niemand anderes als Lucky sich die Wurst geschnappt hat, Herr Bieger. <lacht> Na, das ist ja eine spannende Geschichte, Mädchen. Mhm. Und mein Hund hat sich tatsächlich ein geheimes Lager im Wald eingerichtet, um ja. mich zu fassen. Jetzt wissen wir auch, wo der Schinken abgeblieben ist, den die Spanier letzte Woche als Gastgeschenk mitgebracht haben. Ja, na klar. Ein Glück, dass Lucky die Plastikverpackung nicht mitgefressen hat. Das kann ja nicht gesund sein. Ja, und somit ist auch klar, dass Marcel überhaupt nichts mit den Diebstählen zu tun hatte, sondern einfach nur ungestört ein schönes Bild machen wollte. Marcel, wer ist denn das? Und was genau meinst du mit ungestört ein Bild machen wollte, Ja, also, das ist so, Frau Adams. Wir haben schon vorgestern erfahren, wer da nachts gesprayt hat. Aber Marcel hat uns versichert, dass er nichts mit den Diebstählen zu tun hat. Und weil wir ja schon von Anfang an nicht glauben konnten, dass ein einfacher Dieb sich die Zeit nimmt, ein so schönes Bild zu zaubern. Gern, haben wir nach einer anderen Erklärung gesucht, wohin mhm. die Lebensmittel verschwunden sein könnten. Also haben wir unsere klugen Köpfe zusammengesteckt. Mhm. Und den kleinen Lucky auf frischer Tat ertappt. <lacht> Und dafür herzlichen Dank. Mhm. Gern. Wir haben alle sehr geurteilt, als wir den anonymen Künstler automatisch für den Dieb gehalten haben, aber ihr habt dafür gesorgt, dass die Wahrheit ans Licht gekommen ist. <lacht> ihr gebt mir einmal mehr Grund, stolz auf euch zu sein und ich schlage vor, dass wir euren Marcel auf die morgen geplante Nachtwanderung einladen. Was sagt ihr dazu? Super Idee, Frau Erden! Wunderbar! <lacht> ah, ja, da ja, bin ich aber mal gespannt. <lacht> das ist verschärft. Das muss ich schon sagen. Lock, lock. Die Nachtwanderung am letzten Abend bildete den krönenden Abschluss einer viel zu schnell vergangenen Woche voller Aufregung. Mit Taschenlampen ausgerüstet stapften die Lindenhofmädchen und die Dorfkinder durch den dichten Wald. Ja doch, Lucky war natürlich mit von der Partie. Du, also gut, dass du gestern noch mal vorbeigekommen bist, Marcel, um dir unser fertiges Bild anzusehen. Stimmt, genau. Wir hätten sonst auch gar nicht gewusst, wie wir dich erreichen sollen. Also, wenn ich gewusst hätte, wie talentiert ihr seid, hätte ich nicht so auf wichtig gemacht. Ach, Marcel, auf wichtig gemacht? Also, das fand ich nun gar nicht. Aber dass du vorgestern einfach so abgehauen bist... Das fand ich schon ziemlich blöd. Mm -hmm. Musst du immer so geheimnisvoll tun? Da ist es ja kein Wunder, wenn du verdächtigt wirst. Lass mm -hmm. gut ja, sein, Jenny. Endlich interessiert unsere Cousine sich mal für was anderes als Mode und Frisuren. Ja, ja, das ist schön. schön. Das muss man natürlich unterstützen. Ja, genau. Oh Mann, schade, dass ich krank war, Marcel. Ich hätte so gerne an dem Dschungelbild mitgemalt. Ja. Endlich passiert hier mal was und ich muss das Bett hüten. <lacht> eigentlich darf ich euch das ja noch gar nicht verraten, aber Herr Wiegel hat mir angeboten, in eurem Dorf einen Graffiti-Kurs zu leiten. <lacht> und dann bist du, Benjamin, das erste Ehrenmitglied. <lacht> Wahnsinn! Ich bin dabei! Du sag mal, Marcel, ich habe die ganze Nacht wachgelegen und mich gefragt, was der Schriftzug wie uh, unter deinem Blumenbild eigentlich zu bedeuten hat. <lacht> Ach, Ellie. Wäre ich nicht von den Zwillingen und Fiss gestört worden … Ja und? Wie hättest du den Satz dann vollendet? Eigentlich wollte ich One World schreiben. Aber jetzt, wo ich eure verschworene Gemeinschaft näher kennengelernt habe, wäre eigentlich ein anderer Spruch viel passender. Ja? Und der wäre? Was haltet ihr von We are Family? Oh, wow! Das yes. ist yes. yes. toll! toll. toll. toll.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 trauen auf mich kennst du bau